Domniile și separațiile, în vreme ce diavolul creează de vedenti și întâi diferențe, și o ajunge imediat la bine și rău. Și în a aduce la oaltă, dia diabalein a despărțit. I se mai spune antidicos, dicos anti adversarius este dușmanul contestatorul cel care stă la judecata de apoi lângă judecător, ca procuror ca cel care vine cu vina în inculpatului și se mai spune pseustes mincinosul falsificatorul și se mai spune antropoctonos, homicida, ucigătorul de oameni. Poneros, malus, pur și simplu, peirazon, ispititorul, cel care te pune la încercare, care îți forțează limita. peira după Gabrielici, nu înseamnă limita. Din la a doua chestiune, problema statutului creatură. Nu mai, e, nu mai, nu Prin tema chip și asemănare, creatura este definită ca fiind prin excelență deschisă. Ai un dat și ai un de-obținut. Acest de-obținut implică o creație, o secundă. Implică un adaos pe care tu, ființă creată, îl faci la creația ta ca să o împlinești. Dumnezeu te, te face și te pune să faci și tu încă câțiva pași pentru a obține rotunjimea cerută. a fi creat este echivalent cu a nu fi încheiat. A nu, a nu fi gata a făcut. Ți se dă o identitate ca tu să obții o supra-identitate. noi ca ar fi spus că e o limitație ce nu limitează. O, o închidere care se deschide, asta e statutul creaturii. A fi creat e a fi doar pe jumătate, cealaltă jumătate fiind impotenția, fiind latentă. Prin propriile puteri, însă nu poți ieși din această limită a creatului, îți trebuie o asistență și un ajutor care să dă și oamenilor și îngerilor deopotrivă, fiindcă și îngerii sunt ființe create și îngerii, prin urmare, sunt e, ființe pe jumătate. Nu discutăm acum procente, dar faptul că și ei mai au de, de făcut ceva pentru a întregi statutul creatural. Orice se întâmplă, ființei create îi să dă perfecțiunea nu ca dat, ci ca orizont. Îi să dă o latență de perfecțiune cu posibilitatea de a o actualiza. Dacă ființa creată comite greșala să socotească că perfecțiunea este un dat deja, că ea e gata făcută, e împlinită, că nu mai are nimic de adăugat, atunci perfecțiunea dispare ca orizont. Ai perfec înțelegi perfecțiunea de săvârșirea ta ca un orizont spre care mergi? O obții ca dată. Socotești că ceea ce ai e perfect, că ești într-o perfecțiune deja dată, pierzi drumul către perfecțiune, pierzi e, orizontul. Cu alte cuvinte, ființa omului este ca un raft de bibliotecă instituțională, cu un spațiu de creștere. În orice bibliotecă trebuie să lași când pui cărțile, un spațiu de creștere, că mai vin cărți. Dacă alcătuiești biblioteca în așa fel încât nu mai există spații de creștere, dacă nu mai ai spațiu pentru un rest încă neactualizat al identității tale, cu alte cuvinte, dacă nu vrei să-ți saturezi spațiul de creștere, și să dăm un spațiu de creștere, trebuie să-l saturezi. Aceasta e maliția angelică. Îngerul Realizează brusc că nu mai are ce să, adăuga, ce, ce, adău, ce să adauge, el este ca Dumnezeu. Creatura descoperă euforic că oricât s-ar strădui, nu mai are ce să adauge, e perfectă. Această maliție angelică apare și la nivel omenesc firește, ați întâlnit cu toții personaje care s-o cotesc, că au atins tavanul. Nu mi-a se poate cere nimic, sunt deja acolo unde toți vreți să ajungeți. Și dacă au atins tavanul, înseamnă că sunt capul la nivelul tămpiilor Da, într-o viziune supraetajată. <gântu -i> Acum, eu am folosit mereu metafora creșterii, a adaosului, a Menționez că identitatea poate să se desăvârșească nu numai până amplificare ci și prin împuținare. Unii ca să, ca să acopere spațiul ăsta de creștere trebuie să aibă grijă să se mai degonfleze puțin. Asta e sensul ascezei, al jerfei, al cenozei și mai departe, sacrificiul intelectus, toate lucrurile astea. Cu altă aici este fascinația de sine a creaturii. Ea nu mai realizează că are o ființă delegată, că există prin mandat, se adrețe centru și, prin urmare, fiind la nivel ultim, nu mai poate servi pe nimeni, non serviam este o poruncă diavolică, Vă dați seama că subiectul este inepuizabil și că noi o să facem acum decât să creăm uh, apetituri, mai mult decât soliții. Întâi faptul că interdicția mâncării de înfructo-oprit e dată înaintea facerii elei. Eva, prin urmare, n-a auzit niciodată direct aceste interdicție ea să a dat lui Adam înainte de episodul coastei. De altfel, ea are și aerul că nu știe exact formula, pentru că ea nu vorbește când îi răspunde șarpelui despre interdicția de a mânca și despre interdicția de a atinge. După aia se comentează indefinit sensul interdiției. Nu mâncați, pentru că în ziua în care veți mâncați, în ziua aceea veți muri. În mod vădit, nu are nimeni, după ce se consumă fructul. Acestea sunt uh, speculațiuni legate de ce înseamnă o zi în limbajul lui Dumnezeu, dacă înseamnă o zi omenească sau o zi a lui Dumnezeu. O zi a lui Dumnezeu, în mai multe pasaje scripturare, canonice și necanonice, apare ca o mie de ani. Deci, când eu spune, ai să mori în ziua în care ai să mănânci, și zice, ai să mori în următoarea mie de ani. Adam moare la 930 de ani, cu șapte de ani înainte de mie, deci într unei zile Dumnezei este. Dar nu e vorba de asta în fond. Pentru că consecința a păcatului este pur și simplu mortalitatea, nu data când mori. Prin păcat se induce în specia omenească Faptul că mori, este uh, păcatul cu pricina, unul care are notația sexuală pe care o știm. E greu de susținut așa ceva. Întâi pentru că Adam și Eva sunt creați maturi sexual în clipa când are loc episodul. Creați, deci, cu toate dotările e, inevitabile e, ale unei vieți e, sexuale. E, dacă ai creat dotările, e curios să interzici utilizarea. Și nu apare în prim plan nicăieri tipul ăsta de interdicție acolo ne să dacă gustați în asta, să deveniți ca noi. Adică, cum? Dacă e vorba de un păcat sexual. E, recuperezi și o sexualitate transcendentă existentă în Divinis. Lucru nu face foarte mult sens. E, nu face foarte mult sens nici ideea că omul prin asta devine cunoscător. Cunoașterea ca păcat. Omul creat, Adam, nu este un ignorant. Cel cred că Dumnezeu l-a creat în deplinătatea, în splendoarea facultăților, lui de cunoaștere. Cel chemat să dea nume animalelor, să facă ordine în univers, nu este un ignorant. Nu de cunoaștere e vorba aici. E vorba de un anumit tip de cunoaștere, poate, și anume de cunoașterea care bifează ipoteza Dumnezeu, ipoteza Creatorului. Orice cunoaștere legitimă cu condiția să se păstreze în genul proxim al Sacului. Dacă cunoașterea se face cu punerea în paranteză a Lui Dumnezeu, simbolizată în cazul de față pentru o neobediență, pentru o transgresiune, atunci devine Mortală. E vorba aici de o cunoaștere care, cum ați observat unii dumneavoastră, ne implică nemijlocita mâncare, interiorizare, introducerea metabolism organic al fructului ei, lucru care nu se mai poate corecta, nu se mai poate repara, decât prin euharistie, care este tot mâncare, introducerea în ciclu organic a unei contraotrăvuri care este trupul însuși al lui Isus. e nevoie de o altă evă, de sânta fecioară, care s-o repare lucrurile. Eu m-am gândit că, la un moment dat, provocat de întâmplări contingente, că, E vorba aici de un păcat în care, vorba, în care se angajează discriminarea între bine și rău. Cred, cred că putem, între o mie de alte interpretări, veni și cu interpretarea că ceea ce se incriminează aici e tocmai, e tocmai isteria acestei discriminări. Observați cu câtă nonșalanță cât de prompt, lucrăm în mod cotidian cu distincția bine-rău. Tot omul știe ce e bine și ce e rău. Cine e bun și cine e rău. Cine a greșit și cine n-a greșit. Cum trebuie să faci și cum nu trebuie să faci. E, judecăm, separăm, clasăm cu o spontaneitate absolut e, demiurgică. Și mă întreb dacă ceea ce ni se semnalează între altele în acest episod nu e tocmai faptul că abuzăm în mod vinovat de discernământul între bine și rău, care nu stă decât la Dumnezeu. Numai Dumnezeu are criteriile adevărate și ultime pentru a separa între bine și rău. Când un om începe să lucreze cu această separație, ca și cum ar fi Dumnezeu, distribuind în dreapta și în stânga binele și rău, atunci El instrumentalizează ca a Lui o capacitate care nu e decât al Lui Dumnezeu. În ultima instanță, numai Dumnezeu știe ce e bine și ce e rău. Numai El stă în unghiul din care această distinție se poate vedea corect. În situația sa, omul nu poate interpreta decât greșit. Dijunția bine rău și de aceea îi se recomandă să nu o abordeze. Nu te grăbi să tranșezi. Nu uita că nu ai datele să o faci adecvat. Prin, însăși, prin însuși amplasamentul tău de creativă. O interpretare a lui Martin Buber la uh, povestea cu pomul cunoașterii merge într-un sens relativ asemănător. În primul rând, un uh, observație asupra unui detaliu din Geneza care mi se pare semnificativ acum după cele ce s-au spus. După fiecare act de creație, uh, Dumnezeu zice, vede, își contemplă creația și spune că e bine. Dar există o, o misiune, după mine, semnificativă, o misiune parțială. Când își contemplă creația după tipul și asemănarea asta, Dumnezeu nu mai spune nimic. Să notăm însă că, în încheiere, pentru a trage o linie, se spune din nou, Dumnezeu a, a, Dumnezeu a văzut toate și le-a găsit pe toate bune. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte, bine, foarte bune. Dacă admitem într-adevăr că orice cuvânt este semnificativ, ar trebui să admitem în al doilea rând și cred că se va accepta lucrul acesta, Că uneori și omisiunile sau ceea ce nu se spune atunci când ai așteptat să se spună, faptul acesta nu e un accident. Întrebarea este numai ce tâlg are această... așa zisă omisiune. Acest lucru pe care aștept să se spună și nu se spune. Ceea ce nu se spune, privește tocmai pe om. Și, dar din nou, la urmă, se spune că toate erau bune, erau foarte bune. Și atunci ar trebui să căutăm o interpretare și pentru ceea ce nu se spune, și pentru uh, linia de uh, bilanță. Și care ar putea fi uh, răspunsul? Nu știu. Aici se poate să nu-l pot fi semnalele noastre. Apoi, a făcut Dumnezeu, omul potrivit său, dar fără aseminare, faptul că a arătat care au spus, e clar că s-a făcut o creație strict între cei doi părinți, că și în, a fapt, evident, acestea, care nu sunt, pentru că suntem aici pentru tot ce trebuie să facem. Asta este discută, Adică o protestantă adică din lumea, este a fost, a, a fost perfect în totalitate, nu mai există nici un, un, un sediment de la care să se pornească. Și, și în Cristos, restaurarea, să-i cântăm, pe este total. Ultima observație la momentul de a fi introducerea uh, în discuția Faustului Gheorghe. Acolo, pentru mine, este fascinantă să zic uh, Raport, raportul dintre și rău pe care îl găsim acolo, pentru că într-un fel mă nemulțumesc, învățătura tradițională despre și eu, și mai ales etica care decurge din metafizică occidentală bazată pe ursa, pe verdict, pe care omul îl dă în discuția naționalității sale. Și acolo este raportul dintre bine și rău, este unul foarte paradoxal și neclar, este din început. Uh, Esier de Hermes Solan Eștrei, Răspunsul lui uh, Dumnezeu pe care îl dă lui uh, Cugumbătul lui Mepiso care vine la el. Uh, adică, uh, este, este intolerată, o, o, cum zic, o anumită cantitate de, de, de rău. Dar nu la cum rău, rău, adică acolo nu, nu mai putem vorbi de, de rău și bine, în mod clar. Apoi, să miza întregului, întregului, tragedie, întregii tragedii, este dorit, venit un pic ești dragă, în de Domnul Vistoșin, când spun, rămâi, nu putem, este nu, nu, nu putem încărca acest, acest vers de, zicem, este pozitiv sau negativ. Și, uh, atunci când Faust ajunge să spună acest lucru, avea de a avea de-a face cu, cu, cu sfârșitul uh, uh, cu escalarei sfârșitul periclului tale. De, și pe, de aceea de parte, că Dumnezeu este tocmai acela, care ajută să nu se blocheze, să nu, se, să, să nu rămână la ceva. Prin uh, uh, acel lucru care vrea mereu uh, uh, binele și face rău. Deci din nou această, uh, acest optel de, de reflect. Deci nu este un raport clar, o împărțire clar acolo. E E Da, e indresc. Înainte să dau cuvântul în continuare din să vă prezentați, cine bine Bine pur nu Vă rog. I-a văzut față, a mi-a văzut și nu m-ar fi de în scris a fii în final, apare diferit, în următorul de set, aș, aș observa în care apare, în unde se și când Dumnezeu îi face pe un după asemenea lui Dumnezeu, versetul 3, la vârsta de o de editem, Adam a neșteptit după titlul și temanarea Dumnezei. După am. <tiil jag Repeat> ah, este poate interesant este de este de-așa aici, dar dacă o confință că, Dacă, dacă omul poate să procesul, îți fac o de așa, nu am care sunt într-o al statului scrisului pe românia, asemănarea sunt lucrurile vocaționale de or or omul a generat într-o asemănare cândva rezultat, doar de se n-a existat stabile de de nici înainte, de nici Nu, a n-a existat, nici a transformat asemănarea în ereditătă. Vocația în... Mecanismul de orice de Dumnezeu poate și înseamnă poate de o momentată, de doctrina, o a care spune că oricum și fără cădere Hristos a făcut să se Ceea ce arată, nu pot dată, realistă, de la început și este în Deci, omul a fost doar lui după Asta spune că Hristos încupându-se, realiza exact acest parcurs de definiritudine. Omul avea nevoie, omul să-l aștepte de Hristos și lea în alti feluri, tocmai ca să-l definiască și mână. La Historia. Asta o așa mi interesul și-a dat-o cu singur lucru. Corea, în doctrina ceea deci din nou, acum mătrițărul a excelent aici, singur cât, Evanghelia Dupărgane se construită ulterior ce a excelent. să spun, de faptul că atingerea omului cunoașterii bine și răului înseamnă, de fapt, un de descindere în un fațiu Înseamnă Lume versus viață, cum vieții, pomul, pomul vieții și pomul cum o exibină cei răuși. lumea viață, reapare cu la stafanțele familiei după Ioan. Ulterior, mă genial, de vișionă, la urmă, de vișionă la urmă, de de xenolim, -a, de Viața care este exces de perică, exces de perică, vieții. de perică, nu de viața e ceva care nu poate care nu trebuie nu, discriminat, care nu suportă discriminarea, nu suportă lucru. Bun. Și atunci, ă, nici măcar discursul categorian, mă rog, mult mai mult, mult mai de mai mult, nu mai poate mai mult, mai mult, mai mult, în mult, mai mult, mai rămâne mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, mai inclusiv, mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, mai mult, mai de mai ce mai mult, mai mult, mai mult, eu nu sunt de acord cu acela pe care îl face cu și Dumnezeu. Mă rog, am zis, am zis și să-i nimic de-a face cu de bine pe care le-o regătim. Ea, ta, ea, nu-i spune bine în tine Deci, Dumnezeu ca viață de ca viață este plenitudine. O dată, asta e dincolo de tine este de rău. Ceea ce e tot Da, dar ce nu, nu, nu, nu, de acord este că istoria, acea istorie perfectă și istorie întreagă. Cine nu avea nevoie de disparea, disparea mântuitoare a lui Hristos, pentru istoria omului și istoria lui Dumnezeu era una și aceeași. Și... atunci nu... deci nu poți fi de acord... Aș spune că monotonia... Dumnezeu nu a creată cu Dumnezeu... că nu a deputat de și nu lui Hristos. Înseamnă că Dumnezeu a dat pe om într-o perspectivă, limbe, dar o spune Scriptura, așa se spunea cu România și fara discuții Hristos, era necesar de fiecare distrăție de să Ca să livreze în istoria acestei colaborării dintre Dumnezeu și eu, istoria istoria echidii până la urmă, să livreze această perspectivă o ascensională. că avem trebuit responsabilitatea a care a mâncat din Dumnezeu. Ea nu e o făcușă de Nu e de de de la Ce spune cred, este că Geneza, respectiv facerea lumii, așa cum este dată ea în Scriptură, e implicit și o soteriologie. Deci, când începe Geneza, e deja scrisă Apocalipsa. E deja tot traseul presupus. Și dacă e scrisă deja, atunci e scrisă într un pară lui Iisus E necesară înăuntru desfășurării planului creației, chiar dacă nu în momentul primelor două cânturi, în felul în care ea s-a produs cu adevărat, după păcat. Dar ea este înscrisă în metabolismul lumii create și, după cum este înscrisă în, în primul verset din, din Geneză, ultimul din Apocalipsă. Interpretare pe care o face și Conrad. În, și care a mare succes după aia în la a Binecui Gen, Testament. și Soteriologia. Mm. Da, să apoi așa numai câteva de dar vorbește vorbește de un eveniment. De un eveniment? Poți adică... E clar că vorbește de comisiunea lui Dumnezeu și de împlinirea dar nu cred că se referă la, la, zic, la versetul prim al, al, al Geneziu. Pentru că nu, nu cred că... Stas, pentru perspectiva Lui, să zic, nu trebuie să gândeștea Trebuie să ne gândim la conotațiile și la însemnătatea lui Iisus Hristos. Adică... Pentru că înțeleg așa, cred că poate fi între Augustin și Augustin că, cred că, e un păcat fericit, nu? Și Maxime, care nu era necesară. Nu era necesar. Auditul avea nostalzia asta, dar nu-i sensul aici. Nu-i nu nu... va termina vei terminați acest nu e că apocaliptică în asta, încă nu le-am dat, uh, o să că mai există și alte texte pe care vorbim despre tipuri și așa, nu are, sau De exemplu, deci, vreau să dau și 16 de fapt, o dată și o dată în nivel omului și când Deci, doar o observație la faptul că expresia se rea și în context contextul explicit. Cum am fost am văzut că fac o observație. A doua observație a fost, o foarte explicată, la centralitatea punctului cunoscut de dinăna lui Ișirolui. Eu cel puțin nu sunt convins de această centralitate. Textul îmi oferă uh, argument pentru centralitatea punctului vieții, care este mitoconformismul. Și apoi s-a gândit punctul cunoscut de dinăna lui Ișirolui, despre care nu știu unde este. Acest pom a vieții apare în Apocalipsa. Și pare să fie singurul uh, element care leagă grădinarițeni de cetatea nouă Ierusalie. Uh, pomii care sunt cuși în uh, grădina de către Dumnezeu au două uh, calități exprimate aici. fărăcut la vedere și uh, bun la mâincare expresie care se și în capitolul 3, acolo unde Eva observă lucrurile acesta, dar mai apare și expresia pomul era de dorit ca să deschidă de prima mintea. Din coriția ce se întâmplă aici, rămâne problema mai degrabă a pomului vieții, nu problema omului pomului din și despre care nu mai avem informații în uh, alte cărți de Am zis că omul este. acesta are centralitatea Aceasta uh, acesta pare să fie uh, adevăratul om pe care vrea omul. Uh, la el nu a afins de fapt omul. Uh, nu știu dacă omul era în centru gărbii. Era mai degrabă toate de pomul cunoscut de vreo, vină rău, despre care nu știu unde e ăsta. E totuși în trei. Adevărat că vorbește de noi, Eva. Trei. Trei cu trei, Când se rog de pomul din mijlocul gărbii, nu? Deci, aici interpretat, ca fi fobul cu înțințe bineînului și răului. Nu, e sigur, nu, nu. Din contextul capitolului 3. Înțeleg, e un biect intergust. Da, și mănâncă din el și după-aia... Poate Oricât no. de prost așa, o bănesc, a fost informată, bănuiesc, ar trebui să știi unde s-a Da, da? Da. Mă rog. <laughs> da, dar contestul este mult mai complex, este mult mai complicat. De exemplu, dacă ținem cont de faptul că omul era singur, că păi nu era încât era acolo când era uh, omul de cum era omul singur? Că era cu tine de o convincență. De unde se cea mai importantă persoană, cea mai importantă ființă din, din creație, nu? Nu, mm. el era singur. Uh, dar alilea ar trebui să o